і мені захотілося з тобою просто поговорити. Цього довгого, тяжкого, зимового вечора я сиджу сама у квартирі, а за вікном завиває сумовитий вітер. Він виє, рветься у вікна, вдаряючись у стіни оселі, і мчить далі, за ріг будинку, щоб зі свистом налетіти на вулиці на самотнього перехожого. Тріпає поле його одягу, Забирається під комір. Може, це ти повертаєшся додому? Даринка зачекала, розмірковуючи, яким ім'ям підписатися. Вона ніколи не любила вигаданих імен та псевдонімів, вважаючи за краще все природне. Тому підписалася своїм справжнім ім'ям – Дарина. Сергій кілька днів не заходив в інтернет і не переглядав пошту. Натрапивши на бездушність людей, які відповіли йому, як непробивна товста стіна, він уже не сподівався отримати нормальний лист. Але сьогодні йому було особливо важко. Вранці, йдучи на роботу, він забув зачинити вікно спальні. Коли повернувся додому, то за виробленою звичкою увімкнув скрізь освітлення і вслухався в тишу. До його вух долинув якийсь далекий, тужливий звук, ніби хтось на горі тоненько й сумно вив. «Віталіно! – крикнув він, і як божевільний кинувся на гору, звідки доносився незрозумілий звук. Він різко відчинив навстіж двері спальні і закляк у розчаруванні. Це було виття вітру, який щосилу розгулявся по їхній спальні. «Я з'їхав з глузду», – сказав Сергій сам до себе, зачинив вікно і запнув щільно штори. Ось тоді... Він вирішив іще раз, так, про всяк випадок, переглянути електронну пошту. Серед маси огидних побажань і образ були запрошення від свідків Єгови відвідати їхні заняття з вивчення Біблії, пропозиція від приватного психотерапевта прийти до нього на прийом, від організації по боротьбі зі СНІДом звернутися до них по допомогу і навіть лист від моржів із пропозицією ввести разом з ними здоровий спосіб життя. Ну, вже трохи краще, подумав Сергій. Але однаково це все не те, чого хотілося б. Останнім листом виявилося повідомлення від Даші. Сергій не повірив своїм очам і перечитав його ще раз, потім ще. Якась незнайомка торкнулася по таємних струн його душі, зачепивши потрібну. Вона, немов побачила його, загубленого серед багатьох людей у цей вітряний зимовий вечір. «Вітер тріпає поле твого одягу, забирається під комір. Може, це ти повертаєшся додому?» – перечитував Сергій вкотре, Слова, думаючи про те, що Дарина начебто бачила його цього вечора. Вітер залетів за ріг будинку і увірвався у вікно спальні, яке я вранці забув зачинити. Сергій почав швидко перебирати клавішами. Він тоскновив, немов плакала моя душа разом з душею моєї покійної коханої жінки. Він не став підписуватися дурним псевдонімом «самотність». Йому набридло прикидатися, що все навколо добре. Зараз Сергію хотілося бути самим собою, писати те, що думає. І він підписався своїм іменем. Він нервово закурив, прислухаючись, як серце в очікуванні відповіді, скажено вибиває там-тами а раптом вона вже спить», – майнула тривожна думка, але Сергій і далі безупинно, до болю в очах, дивився на екран комп'ютера в очікуванні відповіді від Дарини. І незабаром він її отримав. Вітер повив, ви зачинили вікно і запнули штори, не залишивши йому жодного шансу носити тугу по домівці. Він відлетів геть і тепер стукає в інші вікна. Я чую, як він розгойдує могутнє дерево під моїм вікном. Вітер дужий, він це знає. Але ми, люди, сильніші за нього тим, що можемо мислити, любити, вірити, чекати. Дарина Сергій став швидко набирати текст, боячись, що незнайомка зараз вимкне свій комп'ютер і він знову залишиться до ранку сам на сам зі своїми сумними думками і буде цілу ніч слухати огидний, страшний той вітер, що пробирає до останньої клітинки. Сергій, я не можу слухати те виття. Я хочу чути людський голос. Дарина Зараз це неможливо. Я можу тільки писати. Сергій, не залишай мене цієї ночі, прошу тебе. Дарина, я писатиму цілу ніч, якщо для тебе це так важливо. Сергій, ти навіть не можеш собі уявити, як мені це потрібно. Поговори зі мною. Дарина, тобі хочеться про щось або про когось поговорити? Я готова вислухати. Сергій, я дуже сильна і мужня людина. У мене є все, що потрібно для нормального життя. Але в ньому бракує Віталіни, без якої мені дуже погано і життя втрачає свій сенс. Дарина, якщо хочеш, розкажи про неї. Сергій, з чого почати? Дарина. З найяскравішого спогаду. Сергій. Напевно, це був день, коли я вперше побачив її. І Сергій писав і писав про ті спогади, які настільки були живі в його пам'яті, що здавалося, це сталося тільки вчора. Він був такий вдячний незнайомці за те, що вона погодилася не спати цілу ніч і дала можливість йому висловитися, що не знаходив слів подяки. І тільки перед ранком подумав про те, що він натуральний егоїст. Можливо, Дарині вранці йти на роботу, а я не дав їй відпочити, подумав Сергій. Та я взагалі нічого про неї не дізнався. Я просто думав про себе і не подумав про Дарину. Сергій... «Вибач, але я забув запитати, тобі треба йти через кілька годин на роботу, чи будеш відпочивати?» Дарина, «Так, мені треба йти на роботу». «Сергій, а ким ти працюєш?» «Дарина, медсестрою у лікарні». «Сергій, господи, як же ти будеш тепер почувати себе цілий день?» «Дарина, не хвилюйся, краще, ніж учора, це точно». Спасибі за цю ніч, вона була незвичайною. Сергій, я не хотів би, щоб це була наша остання ніч листування. Дарина, я теж. Сергій, хочу дізнатися про тебе хоч щось, окрім того, що цієї ночі ти була сама в квартирі, а вранці підеш на роботу до лікарні. Дарина, у нас іще буде час поспілкуватися. Сергій. Я сьогодні поспішатиму додому вперше за вісім місяців. Дарина. Я теж. Сергій. Значить, тобі теж у квартирі самотньо? Дарина. І не тільки вдома. Скрізь. Окрім роботи. Сергій. Дивно. Але мене теж рятує робота. Дарина. Якщо ми почнемо розповідати про роботу, то точно на неї не потрапимо. Сергій, тоді до вечора. Дарина, до 20.00. Сергій, до побачення. Дарина, вдалого дня. Розділ 33